Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, 17.8 de FM també a través de radiopalafrugell.cat i avui doncs, ens hem apropat fins a la biblioteca, hem baixat les escales de, de la ràdio i som aquí, a la biblioteca de Palafrugell, per conversar amb Joan Soler, el seu director, al voltant d'aquestes activitats que ens tenen programades per aquest darrer mes de l'any. Bon dia, Joan. Bon dia, benvinguts.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 Molt bé, doncs aquesta seria la, la darrera de les propostes d'aquesta setmana, amb la qual doncs, hem acabat aquest repàs amb en Joan Soler, però la setmana que ve en tenim més i tenim doncs, forces activitats. Eh? La setmana que ve doncs, també teniu força feina, ja en teniu de per si, sí, Joan, però la setmana que ve s'afegeixen doncs, diverses propostes. Sí, la setmana que ve comencem el dilluns 16, primer a les 4 per tots aquells que tingueu pares, mares, tiets, avis, àvies, eh, nens i nadons de 0 a 3 anys, podeu venir al Mous Infant, que és Cançons de Nadal per als més petits de la casa de 0 a 3 anys. Eh, heu de trucar a la biblioteca perquè són inscripcions limitades i això ho farem dilluns 16 a les 4 a la sala polivalent de la biblioteca, Cançons de Nadal per a nens i nenes nadons de 0 a 3 anys. Després, uns hores més tard, a les 7, també el mateix dilluns 16, a la Sala Polibonet farem el Club de Llegir Teatre, és a dir, conèixer el món del teatre amb l'obra... Fris uh, Water, de l'escriptora nord-americana Virginia Woolf, també de principis del XIX, i per parlar d'aquesta obra, que es farà l'obra de teatre, segurament al Teatre Nacional de Catalunya, tenim a la seva directora, que és la directora Carma Portacelli, que de la mà de les companyes Susana Ruiz i Montse Parra ens parlaran d'aquesta obra, ens impregnarem una mica d'aquesta obra, d'aquesta autora, dels seus personatges, i uns dies més tard es podran veure l'obra. Molt bé, doncs eh, si voleu fer un testet no? abans, eh, doncs, a més a més amb la, amb la presència, no? també destacada en aquest cas de la directora artística Carme Portatxelli, doncs teniu aquesta proposta de, del dilluns a les 7, abans com ens ha comentat en, en, en Joan, doncs aquest murs infant, aquesta activitat més dedicada als infants i d'infant a infant, no? Anem, perquè dimecres tornem a tenir una, una activitat per, a, per, a, per als més petits. Sí, el dimecres 18, a dos quarts de 6, a les 17.30, tenim, com fem cada, segona, cada primera quinzena de, de, de mes de desembre, en aquest cas el dia 18, a la sala Polivalent, el taller de Nadal. Aquí, a través de la companyia La Salt, farem un conte de Nadal i un taller de lamparetes. Serà una activitat infantil eh, gratuïta adreçada a nens i nenes a partir de, de 4 anys. S'ha de fer també inscripció a la biblioteca i serà el conte de Nadal i el taller de lamparetes. Tothom que es vulgui apuntar ho podem fer a la biblioteca abans del dimecres 18. Doncs aquesta és la proposta del dimecres 18, ja ho sabeu, eh? com la del dilluns, places limitades, per tant, si voleu apuntar-vos-hi, doncs feu-ho amb prou antelació per tal de, de no quedar-vos sense el vostre, el vostre lloc. Això és dimecres i dijous, eh, tornem a tenir una altra activitat. Sí, com sabeu, aquí la biblioteca no parem, cada setmana... Ens agrada, ens agrada la marxa i el ritme i tenim aquest dijous 19 una altra vegada un club de lectura a la set a la sala Polivalent, aquest és el club de lectura de narrativa i per conèixer una mica la figura i l'obra d'un dels escriptors txecs de la República Txec més importants del segle XX que explica tot el tema de la Guerra Freda, de la Segona Guerra Mundial, de la repressió comunista, que és a Mujmil eh, Raval, amb una obra que es diu Una solitud massa sorollosa. És una obra editada per edic edic edic edicions 62, la coordinació del grup el portarà en David Figueroa i eh, us, si us agraden les obres del segle XX centre-europea us recomanem molt a eh, aquest es escriptor que veu de la tradició d'escriptors de narrativa de tot el, tot el que és el centre Europa com és el l'Esteven Swhite i, bueno, i Thomas Mann i altres autors. Ja, ja ho veieu, eh? també descobrint nous, uh, nous o figures que poden quedar més amagades uh, respecte doncs, altres noms més, més, més coneguts, més mainstream no podríem dir una miqueta i uh, en aquest cas doncs, el dijous 19 amb aquest uh, autor xec doncs, uh, podreu descobrir de la mà del propi Joan i d'en David Figuerole doncs, aquesta, aquesta figura d'aquest autor que ens parla d'aquesta doncs, uh, Guerra Freda i uh, acabarem el repàs d'aquesta setmana segona i també de l'activitat de l'any, amb, amb un clàssic, no? també podem dir, en aquest cas, que és uh, aquesta presentació de, de l'Agenda Llatinoamericana. Sí, el divendres 20 de desembre, a les 7 de la tarda, a la Sala Polivalent, ja previ Nadal i tots amb les tres de les compres, la Biblioteca de Palafrugell i la Taula de Municipal de Solidaritat i Cooperació presenta la que és ja la tradicional Agenda Llatinoamericana 2020, Eh, per tots aquells que vulgueu venir de la mà d'en Raül García Durán eh, economista es presentarà la nova agenda tots els continguts, fotos eh, ONGs participatives eh, bueno, una descripció del que serà l'agenda latinoamericana 2020 i els nous projectes, nous projectes els projectes que, que ja us convidem a tots a venir aquest divendres 20 a la sala polivalent de la biblioteca Doncs molt bé, amb aquesta activitat acabarem aquest repàs eh, després ja serà moment a doncs fer balanç. No sé, Joan, si ja heu començat a fer números o... El dia a dia sempre costa una miqueta, no? I després ho deixem una miqueta més per el primer trimestre de, del següent any, que és quan ja tindrem les dades d'usuaris doncs i usuàries de la biblioteca, quants eh, llibres s'han donat en préstec i, i totes les altres activitats doncs, que, que, que feu, no? Eh, al final, però... Mm, tanqueu un altre any doncs, ple d'activitats, com veiem, i en, també eh, una cosa a destacar que ho fem habitualment és doncs, amb activitats per a, per a tothom, eh, des dels més petits fins als més grans. Sí, de moment encara no tenim les dades definitives al 2019. Bé, ens donem... les dades ens agraden perquè ens donen una panoràmica de, de com està la biblioteca els serveis que estem donant, de préstec, d'informació, de visites, d'activitats, però igual que amb on donem dades també ens de donar qualitat i a vegades les dades no es presen la qualitat sinó que només són una dada Aleshores, intentem pues, seguir amb aquesta línia d'activitats, de tenir novetats cada mes de treballar amb les entitats eh, de Palafrugell i bueno, ser un equipament públic gratuït, lliure, de coneixement obert a tothom i convidem, com sempre a tothom a venir a, a la biblioteca i utilitzar la biblioteca perquè és de tota la gent de, de Palafrugell per això està i per això la tenim oberta de dilluns a, a dissabte.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 que ens ha explicat avui en Joan doncs uh, Joan res més nosaltres doncs, uh, desitgem ja unes bones festes perquè uh, respecte a les activitats com que ja les hem repassat no ens tornem a veure però sí que doncs, farem una altra visita uh, abans d'acabar aquest any segur moltes gràcies Joan i, i fins aviat moltes gràcies a vosaltres convidar la gent que vingui i bones festes